Мабуть, розчарування таки читалося на її обличчі, бо Борис Аркадійович зайшовся щирим реготом. «Все, Софієчко, перший і останній раз, якщо моїй королеві подобаються розкішні машини, тільки Лінкольн, жодних задрипаних мерседесів». Софія вирішила виявити родицю, тим паче, що глибокі, невідзвідки, вихоплені синові знання предмету, це цілком дозволяли. І зовсім це не Мерседес задрипаний, це задрипане Вольво, як його. 960. Ви просто мене дивуєте, принцесо. Кожного дня сюрпризи. Не чекав, що ви так глибоко тямите у марках машин. А мерседесе справді не люблю. Для порожнього гонору машина. Вольву інша річ. А де Максим? У Максима у Він має право хоч раз на місяць провести день другий без мене. Не знаю. У мене охоронця немає. Якщо чесно, я від нього утік. Ну що, поїхали. Карета, запряжена невидимими та дуже сильними кіньми, нечутно рушила і нечутно покотилася вечерньою вулицею, керована вправною рукою. А що машин, Софійко... Лімузин – це автомобіль, щоб під'їжджати, ну, щоб із гонором під'їхати до дверей підприємства, установи, до під'їзду жінки з гіпертрофованим почуттям власної гідності. Він скоса глянув на супутницю. Ну, а Вольво – машина, щоб їхати. Зручно, швидко, надійно. Зрозуміло? Справді, дуже зручно і швидко навіть занадто швидко, щоб стигнути насолодитися усіма вигодами. Машина трохи зачекала, поки черговий відчинить високу ковану браму при в'їзді на подвір'я. Брама тихо зачинилася, залишивши їх їхнему у клітці та по-європейському, чистенькому, вимощеному фігурною плиткою подвір'ї. В під'їзді пахло не котами і мишами, від повітря А які у вас сьогодні гості запитала Софія, поки Борис Аркадьєвич шукав ключа. Не кваптеся, Софія приїдуть, побачите. У передпокої поки що було порожньо рано, мабуть. На кухні хтось погрався, чувся дзенькіт посуду. Софія орієнтувалася у цій великій та дуже зручно спланованій, вірніше перепланованій квартирі. З передпокою вузький коридор вів на кухню масивні дубові двері, як і все інше в цій оселі до кабінету господаря, який водночас слугував кімнатою Максимові, коли вони залишалися тут на ніч. До вітальні дверей не було. Напівкругла, угорі, широка арка запрошувала гостей до столу без дерев'яних, шматяних чи інших перепон. Не вмикаючи світла, Борис Аркадійович повів Софію за руку до спальні. Величезний стіл білів з катериною, тим часом іще не накритий. А окотрій приїдуть гості, Бориса Аркадійовичу. Менше будете знати, довше залишитися молодою і гарною, Софія Андрійовна, усміхнувся бос. У вашому розпорядженні тридцять хвилин. Чи порідься, одягайте свою сукню, коли настане пора, я постукаю. У цій блакитно-білій спальні Софії подобалося усе, і величезне дзеркало на туалетним столиком і м'який килим, який гріх було топтати черевиками. І Софія скинула їх, щоб відчути, як ніжно пестить він натомлені після цілоденної гонитви на каблуках ноги. І вигідне крісло біля столика, розраховане певно на тривале милування господинів родою, і стандартний набір – тонік, крем, пудра, туш, помада.